Azken urte hauetan zerbait geratu bada gerian da lur planetaren osasuna geroz eta larriagoa dela. Egoera honetan herritar borondatez 11 ekimen jarri dira marchan bai mundu mailan eta baita gurean ere. Helburua gizakion bizitza jasangarria bilakatzea. Horietako proiektu bat ezagutuko dugu hain zuzen datozen minutuetan. asko kakian aski ezaguna izango duzuen azhur. Goiener Energia Berriztagarria sortu eta ostea helburu duen irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat da eta hain zuzen kooperatiba ze gehiago jakiteko gurekin da Xavier Lozano Goienerreko kidea. Egunon Xavier! Kaixo egunon. Bueno, sermodu sabilzate. Ba, mentxe, topean, e, bueno, tira, gurean izan dira ere hilabete latzak, lan ahondikoak, bereziak, inondik inora, ez? Bueno, guzi hondako hori, e, gutxinaka, gutxinaka, ba, bueno, gu ere, e, bulegoak e, zabaltzen hasita zita previarekin eta eta segurtasun horri guziekin, eta, eta bar. Baina, bueno, hainbeste e, itzaitan den normaltasun berri horrendako bueltan ere, ba... Ba, guri dagokiguna egiten, edo egiten zaiatzen. Nahi. Beraz, e, egontzarete de, deno bezala etxean konfinatuta, orain pixkanaka-pixkanaka, asizarete aurratik genuen normaltasun horrera itzultzen, e, izan ere, bueno, bezeroekin orain, harreta presentziale ere eskaintzen duzulelako ez da? Bai, bai, bueno, guk ezera baino nahiago dugu bazkide bazkide ditu, eh? Bazkie dira, dira gureak. Ori naguz fiskat aurrera gore azalduko bizut. Bai. Bueno, beti egon gala, eh? azkeneko Azkeneko asteguzietan harreman e, gertuan eta eta estuan guk alde batetik lan arloan ere eta ori sorionez ba, sorti hori badugu oso hituta gaude eh ba elkarrengandik urrun e, lan egiten, 5 bulego ditugu Euskal Herri oso zehar banatuta eta bilerak eta e, haue guztia ba, e, telekonferentzia bidez eta mm -hmm. telematikoki lan egiten oso hituta gaude eta hori ba genuen e, eta gero bazkideengatik bazkien gertu, gertu ere egon gara eh? ba, galdu dugu igual e, preentzia fisiko hori ere askertan ba, estimatzen dena eta eta, eta guke ematen duguna. Baina bueno, telefono, e-mail, webunetik eta e, gertuta prestibili gara ba, du da argitzeko jendeak izan dituen beharrei ere e, erantzuteko eta eta tira. Azkeneko asambra da orokora ere, ba, ala beharrez egin behar izan genuen... E, elematikoki, e, streaming bidez eta guretzako oso gauza berria izan da. Horlako batzarretan ere bai falta izan sitzaigun eh irugarren denbora den hori, ez? Bilerata gero ba, ba eta elkarregoteko e, aukera hori, baina bueno, moldatu, moldatu gara, moldatu gara. Bai. Horain, e, itzegin godu, bueno, ba, sakonki zuen e, kooperatibaz, e, horren aurretik, Xabier, nik esango nuke askizagunak bazaretela. Euskal Herrian barrena, baina gure entzulen e, artean despistature bat baldin badago, haizu, ba, konteguzulen eskutik zer dago jenar? Uhum, uhum. Bueno, bagoien erda e, energiaren arloko Euskal Herriko talde kooperatiboa. Eh? E, bat ipat, energia berrizta sortuta eta merkaturatuz, eta gainerako heraldaketa jentekin e, elkarlanean, ba, bestelako heredu baten e, alde, egin nahi duen e, talde kooperatiboa da dagoien erda. Praktikan, e, gure bazkide, eta, bazkide askorendako e, zer gara, ba, alternatiba bat, ere bai, ez? Ba, nere txeko... E, E, ornikuntza elektrikoan, e, zeinekin egin edoan kontratua hori pensatzerako unean, berdin-berdin ba, beste konsumo atal batzuetan bezala, ez? baloratu dezakegunen naizu zergatik e, erosten e, dizkiot e, tomateak, esakin ongo e, supermerkatu ahondiari, e, txazpiko fruta dendan erosi alba ditut. Ez? Ba, olako... E, Bueno, kezka edo beharra edo alternativatibaren beharra sentitzen duen jearrendako ba, ba eskaintza ba da. ez azkenan goienar eh, hori da bat ipate eskintzen duguna ge. <gülüyor> Goienartik gainera, bueno, burubellararri zaabiltzate hori delako ez zuena ardatzetako bat e, energia subira tzen konteguzu zer da hori. Bueno, azkenean, e, behira, oienerren sorreran, e, berez, hor muin muinean daudena, dira, oietamar bolondrez, duela sei zazpi sortzi urte biltzen direnak, e, kezka ezberdinen inguruan, eh? baina bai badago irakurketa bat, e, energiari dagokionez, Esate baterako euskaderrian konsumitzen dugun energiaren euneko larogei tamabi, laro tamabi eh, kanpotik importatzen dugun eh, energia da. Bueno, Horrek japista bate ematen digu, eh, zen martxan guazen, ezta? Eh, horren gaineko ardura, eta batez ere bi bi, bi arlotatik edo bi, bi ikuspegi mantentzen dira. Or, bueno, gaur egun 30 eh e, bolondres xume eta kemenxu sirenoiek ba urteak pasa dira eta eta gaur egun 12000 e, bazkide gara dagoeneko eta goierr oso mugimendu anitza da, eh. Kasik esango nuke 12000 goierres berdin daudela, bakoitzak ere nola nola ikusten duen. Baina egia da oñarri oñarrian dagoena eh e, sairitzen eta bikezka nagusi dira alde batetik e, eh bizigaren planeta finito honekiko kezka, estafa, o gure gure sistema, e, arpilatzaile sistema eta ergai erregail ergaifosilen erabilera e, masiboa e, egiten duena, bueno, hor bada esaten duenik eh petrolaren muga edo edo petrolen pikoa dagoeneko ja pasa dugula edo, edo bertan orain pasatzen ari dugula edo mendi betera datorla edo bi urte, bueno argi dagoena da egungo marcha bizita eta zor honek ez balima dugu zerbait egiten ja ba zulora zulora gramatzala alegia gure, gure eredu hau ez dela ez dela jasangarria, ehz eta eta honen aurrean gure gura alternativa ez bakarrik baina baita ere energia berriztagarrien aldetik doa, ez? Eta energia e, berriz tagarriak, efizientzia energetikoa, sorkuntza e, panatua, e, sorkuntza puntuak alik eta gertuen konsumo e, puntuetatik, hortik dator. E? Hori da, harlo nagusi bat, nolait, ingurugu igreoarekiko e, kezka ere, eta horrena horrean e, guk planteatzen dugun e, alternatiba, eta bestea da, energiaren alderdi sozialagoan nahi bali maduzu. E, guk ulertzen dugu, baduela, egun urte, e, baserri batean, ba, behar bada hormidura elektrikoa, bai, e, luxuzko gauza bat e, izan zitekela, ez da? Baina gaur egun, inola ere, gaur egun elektrizadea, ba, oinarrizko behar izan bat da, e, zuketabio, alkarrizketa umantentzeko, uh -huh. engailu aparatu elektrikoak erabiltzen ditugu, etxe batean sartzen garenean, ba, e ura dagoenei bai eta eta argia dagoeneik ez, konprobatzen dugu gehienetan lemiziko gauza ez? Oinarrizkoa behar izan bat da, eta, eta behar batziko honen eh, inguruko eh, kudeak eta eta, eta, eta erabakiak E, gelditzea, merkatuko logika menpe, edo, edo merkatuko logika galientzea eta multinazional handiek e, agintzea horren gainean, ba, bueno, inondik inorez zaigu bidezkoa e, iruditzen ditzen, eta, eta ez be, be, bideragarria ere. E, azkenean, guk ere biatzen duguna da, e, Oinarrizko eta estrategikoa den eh, arlo baten gaineko ardura, ba eh, itzultzea, herritarrak eh, boterea eta kontrola berreskuratzea eh, alde, alde horretatik eta eta hortik eh, ez balimada ez delako etorriko, eh, ere du justuago bat edo edo buruialbeago bat eh, ez balimada, ba herritarrak ba boterea berreskuratzen dugulako. <hum> e, Xavier, izan ere, bueno, sektor elektrikoan esparro guztiak ez daude liberalizatuak, e, hau da ez daude zuen edo gure herritarron eskura, e, konta dugu zu, zeintzuk bai eta zeintzuk ez? Ba, mira, gutxi horrela lauzatitan banatzen da edo edo azalpenak ematerakoan lauzatitan banatzen da merkatu edo sistema elektrikoa. E, lehena da e, sorkuntza edo generazioa edo transformazioa nei balimauzu. Mm Hor -hmm. eh e, ba, bueno, iturri ezberrinetatik eta teknologia ezberrinekin e, beste motako energiak, energia elektriko bihurtzen dira, eh? daude sorkuntza instalazioak, ba, ba, hidroelektrikoak edo nuklearrak dena delakoak. Bigarren pausoa garraioa da. Eh, garraioa deitzen saio ba bueno, tensio garaian egiten den e, garraioari, eh? eta horiek ba bueno, post elektriko handiak esango genuk, eh, garraio sare eh hirugarren e, pausoan, e, subestazio transformazio e, estazioetatik eh aurrera banaketa sarea deitzen zaion eh sarea dago, banaketa sarea egiten da, B ba, eta erdi erdi tensioan, edo distribuzio sarea ere e, deitzen zaio, eta hori da gure e, e, txetako atari eraino e, eltzen den e, sarearen partea, ez? kontagailua barne eta laugarren puntua edo laugarren aldea sistema elektrikoarena merkaturatzea da. Baina nik norekin egiten duen kontratua, ze potentzia kontratatzen duen, e, kudeaketa eta merkatuko kudeak egiten duen e, parte, parte hori. Lauzati hauetatik, Erdiko biak, esaten zenuen eh, moduan, eh, erregulatuta daude. Eta hor, eh, ezin du edonorrek sartu, eh, garraioa red elektrika de España eh, enpresa semipublikoak eh, egiten du, eta distribuzio zaretan, ba, bueno, hor ja eh, monopolio natural, deitzen zailan lege bat dago, naturala, bueno, eh, salantzan jartzeko muuko zerbait da, inondikinara, baina eh, distribuidorak, baina, bakoitzari dagokigu gureanbito geografikoaren arabera, eh? uh -huh. e, Euskal Herriaren parte handiena Iberrola taldearen distribuzio entresak eramaten du eta eta empresa deitzen dena, baina bueno, badira beste txikiago batzuk, endesak ere baduzati bat e, e, Nafarroaren ekialdean eta provintzia gehienetan gelditzen dira ere oraindik e, a txikiak ba, bere garaian udalarenak, edo, edo mankomunitateenak komunita, man zirenak eta oraindik esku publiko edo edo per enpresa txikien eh, eskuetan gelditzen direnak baina bueno, nola ja ere, bai hor eh, azkenean, ba 30 gollondreskemenchoiek biltzen direnean ere bai nolabait gurea bezalako herri ekimen e, batek non eragin dezake ba herriko bietan ez eh gugarraioan eta distribuazioan ezin dugu e, sartu baina bai muturreko bi bi alderdietan e, sorkuntzan alegia eta e, merkaturatzean. eta horretan gabiltza e, goiener sortu zenean E, egia da hasierako asmo bat basela eta emandizudan datori uneko lageitaabiko dependentzia energetiko horrik kontutan hartuta leiziko asmoetako bala joek. E dugu, Euskal Herria bete, e, plaka fotoboltaikoekin. E, guk, gure energia propioa sortzen hasi behar dugu. E, vale, baita ere egia da, gara joieta, mime amabiamairu, e, arlo juridikoari erreparatuta, ba, ez zela bereziki abek, abegikor. Ez zela bereziki eroso gubezalako mugiendu hor sartzea eta bai existitzen zena, eta dagoeneko martxan, bat ere, Europa iparraletik datuen eredu bat da, konsumo kooperatibarena da. Konsumo kooperatibak egiten duena da, e, merkatu majoristan e, energia elektrikoa erosi, eta gero bazkideari e, berzaldu. Da, edozein merkatura tzailek, e, ba, bueno, eurla batik egiten duena, baina e, kooperatiba baten baitan egiten duena. E, merkaturatze tze ataldean da. E, eta horretan abiatu ginen, poliki-poliki, e, Erkaturatze aldetik, ba, bueno, trajetoria 6-azti urtekoa izan da gero, e, duela urte pare bat bai izan zen, Ba, bigarren salto kualitatibo hori e, eman genuela. E, da geneko beratzi mila bazkide ginenean eta orduan bai esan genuen haizu. Eskegutako gutako e, bakoitzak, ogei euro jarriz gero, ba zentral ba, hidroelektiko txiki bat ere erosi dezakegu. Zergatik ez diogu horria ja e, agina, agina sartzen ez. Eta, eta horreken bueno, aktibia horretan hasi ginen e, bari dola urte pare bat eta gurela emiziko esperientzia izan zen e, ba, fagoiaga herran ditik gertu dagoen zentral txiki baten mm -hmm eh kudeaketa, ba ere bai, ba, parte hartzu du parte hartzea dugu ainatiko urjausiak, beste idroelektrika eh de xentea batean, e, orain ere e, martxan jarriko ditugu baita ere bazkideen parte hartzarekin eh jarriko ditugu e, ikastolan elkartearekin elkarlanean, hainbat ba, e, instalazio fotovoltaikak dira, mm -hmm. provintzia Erkidegoko provintzia bakoitzeko ikastola batean eta Nafarroan altxasun eta eta Etxarriko ikastolekin e, fotovoltaiko instalazioak dira, aldi berean direnak autokonsumo instalazioak, hauz da. ikastolek e, ba bere egunerokoan erabilia lizen duten energia sortzeko, eta baita ere, ba, batez ere udan, e, zenturak itxirik e, daudela, eta bueno, soberak hori generatzen duenean instalazioak, eguzkia jotzen duenean, baina zentroan ez dagoenan e, konsumorik, ba, gollerarriko bazkidek aprovechatuko dugun, e, zera, energia hori sortuko dutela. Horten, e, gaur egun hori, bi, bi mutur roietan gaude, e, bai sorkuntzan, eta bai, bai merkaturatzen edo komerzializazioan. Aztapenak bintzate, komplikatuak izan ziren, baina sortzi bederatzi urteetan, e, harrigarri da ez lortu duzuen, energia sortzera ere iristeak guztiak berriztagarriak noskizuen filosofiarekin e, bat, di juan, e, bueno, zerbait delako. E, ez dakite, bueno, ba, energia berriztagarriene kontu hori, agian... Informazio gutxi dugu, ezta? E, mundu hortatik hati gauden herritarrok e, e, ez dakite barrutik nola bizi duzuen? E, benetan, bueno, ba, enpresa hundiek e, saldunai diguten bezala ez ezta jasangarria, e, horrekin bakarrik, e, bueno, ba, hortik ateratzen den energiarekin bizitzea, alazuek benetan adituak zaretera nola ikusten duzue? Bueno, azkenean nik... Azken aldian ere eta eta pozzez azu ere ikusten dut. Nola e, berriztargarrien gantxoa eta duela urte batzuk ba, tematik gutxi batzuen e, kontua zena gaur egun ikustea e, inklu enpresa handienek eta kontaminattzaiile handienek ere e, erabiltzen dutela e, filosofia edo eredu bat e, defendatu nahhiia baino marketing e, erram herramienta moduan ez baina dizu. Pues es ere, horrek esan nahi du, ba azkenean mezu horrek ere, ba, nolabait kalatzen ari duela, eh, herritarrongan eta e, jabetzen hasiak garela, e, ba, gure egungo eredu honek E, etenik ez duela, edo, bueno, bai, etena baduela, zulora gara matzala, eta hor, e, transizio, e, transizio energetikoa deitzen den horretan, ba, aurrera pausoak e, eman beharra ditugula, eta teknologia zarrak eta kontaminanteak alde batera utzi, eta bezalako eredu bat ere ikitzen e, ba, asibar dugula. E, claro, eredu berri horri begira balio ez dioguna da e, iraganeko formak eta moduak eta e, e, ekimenak mantentzea esan dut e, etorkizun hori ezin ez du bakarrik etorri teknologia berri batzuen bidetik e, hori oso gikusen adibidez e, e, muy kortasunaren e, arazoan edo aferan e, kotxe elektrikoak geroz eta gehiago daude geroz eta bueno e, erakundeak ere hasi dira hoien ba, erabilera nolabide ere sustatzen eta eta seta gehiago daude eta aukera gehiago, baina inorkin ore zein duguna da pentsatu ba gaur egun daukagun, e, eleikagai eta personen e, mugimenduta distribuzio e, sare erraldo jau eguziak e, elektrifikatzearekin aski izanen dela. Hori eh? Or, ez da bideragarriaguk e, pensatu behar dugun e, lehena da ere bai, e, gure energia volumena, e, gure energia konsumoa nola murriztu eta nola egin eredualdetik ere bai ez bakarrik e, e, transizio teknologiko hori baizik eta transizio sozial bat mm -hmm. ere bai ez indena da e, azkenean ba, oinarrizko arloa den energiari dagokion eh, horretan ba herritarrak izatea eh konsumitore edo subjektu pasivo soilak ez guk, guk eh, badugu zer esana guk badugu zer egin eta eta bide horretan ba bueno, eh, eh, guziok kontuan hartuko gaituen eredu demokratiko eta parte hartzaile baten bilagoaz, guretzako ez digu balio ba, ba esandakoa. dakoa, eh? gaur egungo e, konsumo elektriko guzia berrizta eramatera, e, e, era beste denak berdin-berdin jarraituko badu. Mm -hmm. Azkenan eskutik duaz ezta, e, energia hori sortu eta merkaturatzearen prozesu guzti eta ondoren erritar bakoitzak egiten dugun horren e, kontsumo ohitura Adibidez, besteak beste zuen helburuetako bat ere bada ezta, e, sortzen duzuen energia kopurua, bazkideak kontsumitzen duten kopuru bera. Izatea, hau da energiarik ez xautzea, naiz eta energia berrizte izan hortik e, ere badago lan egiteke. Bai, eta horre or, bueno, daukantzen txua batez ere da, e, konsumo kooperatiba moduan guk orain arte egiten duguna da, merkatu majoristan erosi energia hori, hau, guk erosketa hori egiterakoan ere irizpide batzuk e, finkatzen ditugu, eta irmo ditugu, esate baterako, e, goginerren konsumitzen dugun energiaren euneko eun, ba, ziurtak griba dauka, esaten diguna, ba, kilobati hor du, edo energia e, unitate hori sortua izan dela e, teknologia berrizta garrietan. Mm. Vale, e, guretzako ere da salto kualitatibo bat, zenta horre e, ere, esa merra berriztagarria ez du zertan izan behar jasangarria. Berriztagarria hidroelektrikoa da eta zuk hidroelektrika eta hori Euskal Herrian ongi daki gou e, zentrali hidroelektriko bat e, egiteko xautua duzu bailara oso bat eta hori ere ez da inondik berrizagarria bada, baina baina jasangarria, ez? Eh guretzako sorkuntza bada ere modu bat e, defendatzeko Ba, bari, arlo horretarako guk daukagun eredua eta eredu hori da e, lehen aipatzen patzen dizun hori sorkuntza banatuarena, zentral txikiak sakabanatuak banatuak e, e, inpaktu edo eragin ekonomikoa ere e, gure herritik aliketa horri den eginda e, proiektu txiki joietan ere parte, arte, parte hartzea e, sustatuz, oruan, e, bueno, bai, egia, egia da, e, dena, dena lotuta dator eta, eta eredu horri begiratzen diogunean ba, ba alderdi guziak hartu behar dira e, kontuan e? ez bakarrik e, teknologia hutsak <gülüyor> eta barkatuko diazdu e, ez jakintasuna e, baina dibidez Javier, nik etxian iberdrola kontratatu abalim badut e, nondik dator energia guzti hori? Barkatuta zaudeta, eh, normala da, eh, azkenean. Ba, bera, hor, da, azaltzen gauza bitxi xamarra. Eh, energia elektrikoaren sistema berak ala agin dut, eh, gaur momentu honetan konsumitzen ari dut eh, energia, momentu honetan sortzen ari da nubaiten. En energia gaurko egunean e, volumen handitan ezin ezin da gorde ezin da orain sortuta eta biharko e, almazenatu Eta horrek egiten duena da sistema elektriko guziasrea bat bakarra dela e, peninsula guziarendako e, eta orduan praktikan e, zergatatzen da Bueno or, e, bai banatu beharko genuke e, zer den alde e, no esateko teknikoa eta eta sistemaren alde administratiboa. Mm -hmm. Alde teknikoan Sorkuntza eh, estazio ezberrengu ziek momentu honetan sortzen ari dutena sare, sare bateradoa doa. Eh? Eta sare horretatik hartzen dugu konsumitzale guzi-guzi. Ekorrek esan nahi du eh, ba, zuk kontratua iberdalarekin izan da edo goienerrekin izan da ba, eh, elektroiak nolaitu esateko tokiberdin berdinetik datuzela. Eh? Hori praktikan ez dugu laguk banatzerik zein den elektroi eh, berdea eta zein gorria eta zein eh, urdina. Eh, alde administratiboan hor dea eta hor eh, tamales bizitzako beste arlo askotan bezala eh, garrantzia hartzen duena da nora doan dirua, eh? Eta merkatuko, merkatuako eh, operazioiek nola, nola egiten diren. Merkatu mailan bai eh, esango nuke izango balitz eh elektroien lonja Erraldoi bat arraiaz betea hor eh, eh, dendari bakoitza joanda bere bere Arraiaaren bila, eta bakoitzak eraman ditu hainbat kilo, eta eta inorrek ez daki zeinek arrantzatu duen bere, bere arraia, baina kero e, e, arlo e, merkatuko arloan bai egiten da antolaketa hori e, baseazteko, zeinek erasi, erosi dion nori, ez? zeinek pagatu behar dion e, nori Ba, saretik eskuratu duen eh, kilobatio hor duk, opuru, oietatik. Eta hor eh, guk baliatzen duguna da eh, etiketado sistema, sistema bat, CNMZek eh, egiten duena, ba, bueno, produtzio ekologikoan eh, sorturiko tomate bati etiketa jartzen alzaion bezala, ba, tomatea hau eh, goto honetan sortuta dago eta balentza e, hauetan kilobatio orduekin berdin aplikatzen zaio. Orduan guk e, erositako kilobatio ordu bakoitzaren dako, bat e etiketa bat, bat ziurtatzen duena e, e, kilobatio ordu hori sortua izan dela e, e, sorkuntza instalazio berriztagarri garri batean. E? Eta horrela garantizatzen aldugu eta horrela agertzen da gure gure fakturetan ba, estatuko mixaren e, mixada, ba, bueno e, teknologia ez berdinen e, batura edo gastatxoiek ez? E, e, perzentailo hiek eh, alde batetik hartuta, hor ba, eh, sistemaren eh, eh, misosoa doa eta goinen erran miksa 100eko 100 egun berdintasgarria dela. Beraz, sektor elektrikoa, merkatu elektrikoa, beto esan da, ez da batererrexa, e, esango nuke komplikatua dela gainera, e, bueno, ba, badaudelako ez da, ipatuzun moduan, enpresa eta industria oso potenteak horren atzean, eta egoten jarraituko e, dute, eta horretarako daude, goienerre bezalako alternatiba, keztakite zuen e, zerbitzuak nori zuzentzen dizkie zuen, erakundei, enpresei, ala, ala nik berake, nik neuke niretxean kontrata nezake zuen zerbitzua. Ja, bagiada sira sira batean, eh kontratuak eta hori pensa ze se se ilusio, eh faktura emititu zunean eh goienarrek, ba, eh, mugatu ginela e, etxetako hornodiri horni dorei eh? baina mm -hmm. badaia ja, denbora de gente ba, mota guzietako kontratuak kudeatzen ditugula tensio basutik eta eta eta tentsio garaiera ere bai industria hondiak ere e, baditugu baskide baskien artean eta baita ere e, mota guzietako ba inpresa txiki ahondiak, e, e, itiko entitateak, udalak, eh denetarik, denetari dugu. Batzuk, eh, ba bueno, bazkietu dira gure proiektua bultzatzeko eta haien ornidurak ere ekarri dituzte Goianerrora. Beste udal batzuen kasuetan, ba publikoak irabazi dituko eta Goianerrak kudatzen ditu ba hainbat udalen eh, eh Definituan mota guzitako kontratuak eta e, e, kudatzeko gai gara. Eh? Badira bazkida asko, egual ba, e, etxean kontratatzen dutela goienar, funtzionamendua gustatzen zaie, gero enpresan e, proposatzen dute eta horrera doa, edo auzokiden elkartean e, ere bai, eta, eta bri, mota guzitakoa dira bai. Eta Xabier, ez dakite, bueno, imaginatzen dugu, ez da, orain dike, bueno, ba, merkatu zabalonetan eh, asko dagoen ez dakiteke imaginatzen dute eh, zer txobait garestixeago bere izango dela, ez da, komparatuta? Ez, ez, ez du zertan. Eh? E, asira, asira, tiguk demonstratzen dugu ere fakturetan energia berrizta garria ere osteak ez duela, zertan e, gareztiago e, izan behar. E, Egia esaten maizu, goiener gaur egun, bueno, merkatu zabala da eta mutagur eskintza daude, baina goiener ez da ez, ez merkeena eta ez da gareztiena ere. Eh? E, hor e, azkenean, mm, bueno, neurri batean merkatu aldetik, ba, merkatura tzaile Kalaredo, kaladero berdinean hartzen dugu arraia, eta orduan orduan mm -hmm. reizualdik ezpensa diferentzia hondirik e, egon daitekenik. Eta gero bai kontuan hartu beharreko gauza bada, orientazio, azkenean, e, goienerren... E, be baino bazkia ez ara. Horrek esan idu Ikuspegia ere zeharo aldatzen dela. Nik niri multinazional batek fakturatzen didanean pentsatzekoa da, ba bueno, bakoitzari saiatuko direla haien motiba hori delako balik eta errendimendu handiena ateratzen. Mm -hmm. Goin erran hori aldera, e, e, aldatzen da e, goitik bera eta goihan hernikuspegia bazkiarena da eta bazkideari lagundu E, ba, norberak etxean, negozioan enpresan dituen e, konsumo oitura eta beharrei bere kontratua egokitzen. Esaten dituzen eta askotan ere e, merkatu maia, enba, gantxo bezala erabiltzen dute e, presi ba. Bus, alako deskontu bat egiten dituz eta ajuste bat konta eta hau eta beste eta hori oso ongi dago, baina horrek batzutan e, ba, bale, zu, zua hitzak ezigu duzten, basoa ikusten. E, nik e, kontratu bat bali maukat e, ba 5 kWko potentziarekin baina gero benetan erabiltzen dudana ez balima da 2,5 erailtzen berezor egiten ari naizena da merke, nahi balima merkeago baina baina erabiltzen ari ez dudan zerbait eh, pagatzen, ez Dara. orduan goienerrera eh, bazkideak etortzen direnan ere askotan askotan egiten dugun eh, zerbait da aholku horieman errebisioa eh, egin, kontratu oien goitiberako errebisioa eta praktikan, naiz eta prezio aldetik esaten dizuan, diferentziarik ez dela izaten, mm -hmm. nabarmenik ez da izaten praktikan bai gartatzen da, ba, goienerrera etortzearekin bat jende askok aurrezen duela. Ez baizketa ezu baizk, eta ez potentzia geitxizazu hemen, edo begira bada e, orduaren arako diskriminazio tarifa hau, ba, zure konsumoprofilei egokitzen zaizun, eta horri eskerra aurreztu halko e, duzu, eta holakoak e, e, egiten bai e, lortzen dira aurrezpenak. Bai, azkenean, goierne errean ez aipatu zuen moduan bezor ez bazkideak direlako guztiak eta bazkiden aldere egiten duzu lan. Ez du gaipatu baina, irabazi asmorik gabeko kooperatiba da zuena eta elektrizitate bueno, berdea merkaturatu zelortzen diren bueno, diruko puru horiek ondoren bazkidek eurek erabakitzen dute, ezta batzarretan, e, zertara bideratzen diren etekin horiek? Hori da, bai, e, bueno, azkenean... E mazaltzen dugu, eh? goiener ez da proiektu enpresarial bat, goiener eh, ba, eredu aldaketa baten mila datorren eh, mugimendu, mugimendu balda. Orduan, bai, eh, irabaziaz mori bat eko garen ez, tarifei dagoetien ez ere, ma bueno, tarifak kalkulatzen ditugu urtearen bueltan, Ba, zeroan gelditzeko, kontutan hartuta ba, bueno, merkatuko prezioa zeintzu diren eta horiek ere, ba, gure berri aurre egin behar diegula, eta kontutan hartuz zeintzu diren gure e, bestelako proiektuak. Ez? Ba, azkinean gu e, merkaturatzen eta zorkuntzan bai, baina herri e, e, mugimendu bezala esango nuke ba, motaguzietako proiektuak ere kudeatzen ditugu, hezkuntza proiektuetan sartuta gaude, moneta lokala ere bai, e, mugik hortasun e, jasangarria, mm -hmm. Eurobar proiektuetan sartuta gaude, e, gohin erren, Lan talde pillo daude, ba, hainbat ardo arlo eh eh eta eta bueno, nola bet ere goierren eta goierran kontsumitzeak aldi bidetzen du, ba guk proiektu horiek bultzatu da elizatean, Tira Javier eta Amaitu Aurretik e, gustatuko liteke galdetzea, ea bueno, lenik eta baino e, zeintzuk diren e, goierrenek aurrera emango dituen e, urrengo pausuak eta baita noski, ba azken urteetan e, bueno, agerian geratuen realitate batezta, teoria bainantzat e, gizakioi Balarritzen gaituen, kontu bat dela lur planetaren e, ousasunarena. Bueno, nik pentsatzen dute, e, geroz eta ardura gehiago dagoela, e, erritarrongan e, kontu hauekin guziekin. Ezakit, e, egia da, bueno, guretzako eta arleo, arlo honetan e, gabiltzan ondako, E, igual errazago da. Bueno, momenturen batean e, jabetu gara eta eta eh aldetik behintzak gut ditugun e, ardura hoiei aurre egiteko erabaki hartu dugu ta Goierriren baskoretura eta eta hemen gabiltsa. Bear bada esaten didazu e, beste kontu hau batzuetan, nori erosten dizkiodan barazkiak edo edo aragia eta eta hor oraindik nago beste fase batean, Ez eta hau e, bueno, e, azkenean eh zertandatza? Ba, ba Denok, jabetzea zen ze moduko etorkizuna nahi dugun, zen moduko e, gaur eguneko kudeaketare. Ba, Goien erreza, bakarrik etorkizunara behirari, gaur egunean ere, ba, askorekin pobrezia energetikoa e, lantzeko programetan e, ari gara, e, ezkuntzan baita ere, esan dizut, ba, universitatekin... E, e, ezkuntza komunitatekin elkarlanean, guk eh, ez dizut esanen, zetorkizun ze ikusten dugun, eh, gure egintzak esanen digu, gure aldetik guk nahi duguna dabintzat, ba, alternatiba bat eh, eskaini eh, Euskal Herriari, Zerzonan zentraturiko alternatiba bat, kooperatiboa, demokratikoa, sistema eta eredua de, demokratizatu nahi duena, buru berreskuratu eh, nahi duena, eta, bueno, alde horretatik edozein kezka duen eh, persona, edozein irekia eta parte hartzeari eh, irekia. Eh, Zerretoriko den, ba, bueno, eh, gure elkartearen kasuan, kooperatibaren kasuan gure amabibia bazkidek esanen digute, urtero-urteroko asamladeetan eta, eta gorretan, gorretan gabiltza. Tira, ba, Javier eh, Lozano, mila-mila esker nahi guinetan gurekin bate egitearren, guk gurentzulek eta baita nik neuk no jakin ganezake gehiago goien inguruan. Nola jarri gaitazkezpekin harremanetan? Ba, behir, alde batetik, e, webune daukagu, txukun xamarra da, goginer.com, hor e, gaizki dagonik esatea, baina, baina ikaragarri erreza da, e, norbera, ba, bueno, datu pare bat emanda, arremanetarako datuak eta e, kontu zenbakiaren emanda, boien erren bazkidetzeko eun euroko ekarpena egin behartzaio, kapital sozialari, bale, hori ez dugu azaldu, mm -hmm. e, hori konsumitzaile moduan sartzeko, ba, eskatzen den ekarpena e, e, e, da, e, ba, bueno, behin egiten dena eta bakarrik e, sartzerakoan, bazkide izan da, ja, konsumitzaile moduan izan da dituzu, bat, bost, edo, eita, e, kontratu, eta, eta, bueno, e, norberak, eta da motivo... E, dela ere ez dagolako pozik edo ez dagolako e, eroso erabakitzen duenean goi nerrutzi nahi duela bazkiretza bajan eman nahi duela ba, eun eh, euroiek e, berreskuratzen ditu e, kudeaketak egiteko gurekin harremanetan e, jartzeko, gu ba, egunea oso erosoa da eta hor dago norberak egiteko laguntzea berrizan ez gero e, ba, korre elektronikoan ere bagaude eta gu bertan e, azaltzen diren e, telefonoetan gero e, bulegoetan gaur egun, ba, bueno, e, ba, bilbo gasteiz donosti eta eta irunean eta hor dizien markatu bulego presentziala ditugu harreta emateko ba, interesatu interesatuei edo edo baskidei eta gaurko egunean e, ba bueno irikita egon bearrean ordutegi 5 batekin aldez aurretiko zitarekin eh funtzionetza nere gara ordan izango litzake e, deitzea eta eta eguna ordua adostea ba alkarrekin egoteko Xabier Lozano placer hutza eskerrek asko zenbat ikasi dugun zurekin Placerra nere hasier mi esker soil eta eta horren arte Besarkadundi badago Xabi Ana